Hetedik fejezet A nagy darab sült hús Eor kezében a legkívánatosabb falat volt, amit valaha is látott. Itt ott még szivárgott nyers belsejéből a vér, a kiálló részek viszont barnás feketére pörkölöttek. A kétféle íz a harapásban egyesül, boldogító és ugyanakkor az ismétlés mohó vágyát szülő harmóniájában. Umu nagyot nyelt. Eor mindig adott neki húst, de ezt az igazán gyönyörűséges darabot. Mit csináljon? Ha feléje nyúl, Eor esetleg dühösen errántja, amit más kíván egyszerre nekünk is kívánatosabb. Umu csodálkozott, hogy ilyen világos gondolatai lehetnek, mikor ott van az orra előtt ez a csodálatos hús. De ha úgy tesz, mintha nem érdekelné, az is baj lehet. Eor azt hiheti, nem éhes és maga harab bele. Nem, nem, ez elviselhetetlen. Újra nagyot nyelt, és mintha csak véletlenül tenné, közelebb húzódott Eorhoz, a húshoz. De Eor nem figyel rá, másfelé néz. Umu nem látja, hogy hova. Ő csak a húst bámulja, ami egyszerre megnő, és közeledik. Már nincs se tűz, se Eor. A halványpiros csíkokat, izzadó barnás fekete falat, a szája felé lebeg. Nem, ő maga emeli a szájához. Beleharap. Beansz intézetében keveset törődtek a nemembertől származó álomképekkel, mert a majmok fogságban született példányok voltak. Ez még akkor is torzító környezet, fejtegette Beansz, ha ők nem érzik annak. Tartalmában tehát ez használhatatlan anyag, egyedül az intenzitását kell figyelembe vennünk. Ha eltér az átlagtól, vagy a behatás körülményeiben van valahol rejtett hiba, vagy az egyéni komponensek különleges egymásra hatásával van dolgunk. Köpök a magyarázataidra, Binsz, morogta Jill. Torkig vagyok velük, és éhen halok. Letépte a következő konzerv fóliáját. A doboz engedelmesen nagyot pukkant, ez umut nagyon szórakoztatta még a tizediknél is, és kitárta belsejét. Bizalmatlanul beleszagolt, azután elfintorította az orrát. Másra emlékszik, mint amit érez, és ugyanakkor állandóan e orjára fejében, és az a darab hús a halványpiros csíkokkal. Az a hús soha nem lehetett az övé, mert felébredt. Az utolsó falatot pedig tegnap előtt tette a tűz mellett. Igaz, korán sem volt olyan szép darab, mint amilyennel az álom kínoszta. De ha most itt lenne. Az algatelepet elpusztította a radioaktív sugárzás. Erre számított. Majd kitenyészt egy másik törzset. Ez rutin munka, csak idő kell hozzá. Konzerv pedig annyi van, akár fél évig is. De éppen itt a baj mikor az elsőbe belekóstolt gyomra azonnal tiltakozni kezdett. Nem, nem romlottak meg, a sugárzás sem árthatott nekik, nem a konzervekkel van baj, hanem umúval. És ha erőlteti, kockáztassa meg, hogy kihányja, vagy elrontja a gyomrát. A másik spirálison végig tapogatózva világosan tudta, Ó, soha életében nem evett meg olyasmit, ami undort keltett benne. Lehet, hogy lassan megszokja majd ezeket az ízeket és halmazállapotokat, természetesen meg kell szoknia. De az éhhalál minden esetre közelebb van, ez biztos. Utolsó kísérletként a tejkonszervvel próbálkozott. Émeítően édesnek találta. Így azután addig hígította, míg végül több mint egy liter víz löcsögött a gyomrában. Ez talán pár órára, vagy ha sikerül még néhányszor rábírni Umut, talán holnapig megoldást jelent, de tovább nem. Nem élhet tejen. Meg kell szereznie valahogy a húst. Lehetőleg egy éppen olyan falatot, mint ami Eornál volt. Megdöbbent, hogy milyen követelően erős ez a vágy, de nem ilyet meg tőle. Umunak joga van hozzá, hogy jól érezze magát. És neki kötelessége, hogy ennek érdekében mindent elkövessen. Akarata ellenére elismeréssel kellett Bínsre gondolnia, mert módszere, ami a személyiség értelmi vonásait illeti, jobb volt, mint remélte. Ugyanolyan pontosan a helyes sorba tudta rakni a tennivalókat, mint amikor csak Jill volt. És ha az értelem felől indul el, a fegyelem és az akarat is engedelmesebben szolgálja. Ez akkor jutott eszébe, amikor a robotokat előkészítette a raktárban. A kiválasztott és életre keltett hat fémszörny, umu kicsit fél tőlük, de ez Jill ezúttal nem is nagyon bánta, engedelmesen kúszni kezdett az alsó légzsilép felé. Most fel kell menni a vezérlőterembe. A Galateját elhagyó robotokat csak onnan irányíthatja tovább. És ott sejtette... Szembe kell nézni valamivel, ami még Norman vigyoránál is rosszabb. Tehát csak az értelem felől, az érvek erejével kormányozni a fegyelmet. Talán így elviselhető lesz. Ami tegnap este történt, nem ismétlődhet meg soha többé. Gondolj arra, ha Umu képes volna felfogni, mit köszönhet annak, akit vagy amit ott talál, akkor térdre kellene borulnia előtte, istenként imádva. Ostabaság! Umu nem ismert még isteneket. Az isteneket később teremtették az emberek. Azután elpusztították őket, és újra csak az ember maradt. Ezek a te emlékeid. De azért is ostobaság, mert mit köszönhet Umu? Nem, ezt nem szabad végig gondolni, legalábbis most nem. Érezte, nem térhet ki előle, csak messzebbre tologathatja, túl a belátható jövő határán. Közvetlen cél tehát a hús, szájában összefutott a nyál, illetve mindazok a tevékenységek, melyek a hús megszerzését szolgálják. Nagyot lélegzett és belépett a vezérlőterembe. A találkozás könnyebb volt, mint remélte, és ebben nagy segítségére volt a kíváncsiság. Annak a néhány tucat órának a története, attól a pillanattól, hogy a konszociátor sisakja aláült, addig még ványa rázuhant, természetesen megsemmisült azzal a lényjel, akit a légkondícionálás behelykönnyűvé és fakószürkévé szárított. Következtetni sok mindenre lehetett. A sok közül az egyik legegyszerűbb rejtvény ványa jelenléte és eldőlése volt. Az agy manipulációs egységének memóriája megőrizte nem csak a kapott parancsok sorrendjét, hanem az időt is. De az egész már többé nem áll össze sohasem. Igaz? Nincs is rá szüksége. Gyomra megkordult, figyelmeztetve, hogy a tejet csak ideiglenes megoldásnak tekinti. Hús kell. A légzsilipek automatikáját még az agy kapcsolta be, mikor a program szerint ki kellett nyitnia az alsó légzsilipet az irányított infrahangkábulatában, a gálatája felétántorgó umu umú előtt. Ellenőrizte a robotok vezérlését szolgáló adót. Megvárta még mind a hat fény felvillan. A robotok készen állnak a rádió parancsra. Kinyitotta a légzsilipet. A robotok óvatos, lassú mozgással másztak ki a gálatájából. Húsz méter után, mikor már láthatta őket a képernyőkön, állt parancsolt. Egyszerű kis feladat, de hova programozza be? Az agy minden szabad kapacitására szükség lesz, talán még az sem elég. Végül a hajtóművek vezérlő rendszerét választotta, mikor arra szükség lesz, már visszajöhetnek a robotok. Gyorsan végzett. A kész programot összekapcsolta az adóval, és a hat robot megindult. Egy darabig figyelte őket, hogy másznak a bokrok között. A sűrű részeket és a fákat kikerülték, azután újra visszaálltak az irányba, amit az adó parancsolt. Lassan haladtak, de tudta, ezzel a sebességgel fogyasztják a legkevesebb energiát, és így is biztosan célhoz érnek. Néhány óra múlva megállnak, és a program szerint bássák magukat, amennyire csak lehet, hogy a pusztító erejű felhőszakadások ne sodorják el őket. És akkor a félelem öt kilométeres sugarú gyűrűje feszül a gálátája köré. Igaz, csak a kifelé igyekvőknek. A gálátája felé mindenkit átengednek. Mielőtt ványát bekapcsolta, igyekezett még egyszer mindent átgondolni. A beszéd még veszélyes lehet. Ha Ványa csak nem érti, az a kisebbik baj. De mi lesz, ha úgy gondolja, hogy az érthetetlen hangokkal szemben védekeznie kell? A bioáramos vezérlés biztonságosabb, mondjuk három méteres minimális távolsággal. Így még ha Ványa el is esik, mert az biztos, hogy eleinte nagyon ügyetlen lesz umú jó voltából, nem berheti agyon. Magára kötötte a bioáramos vezérlés receptorait, kettőt a lábára, kettőt a karjára. A dárda hasított a seb, zavarta. Ványa bal karja, tehát még sutábban mozog majd. A derekára elég egy, a tarkójára fölösleges. Ványának egyelőre nincs szüksége rá, hogy a fejét külön forgassa. A feje kap egy infrahangsugárzót. A félelem oly jól ismert frekvenciáján, a baj csak az, hogy attól umu is félni fog. De ez a félelem értelemmel legyőzhető, és a sugárzó kapcsolója nála lesz. Majd övet csatol a derekára, abba dugja. Oda kerül a sugárpiszta is. Nem a szelíd, csak infrahanggal működő, hanem amelyikkel fát lehet gyújtani, sziklát olvasztani, megsemmisíteni, elpusztítani mindent, ami hatósugarába kerül. Ezen a bolygón még egyszer sem kellett használni, azt sem tudja, melyik raktárban keresse. De ott vannak valamelyikben, és ő megtalálja. Kicsit nehéz lesz Umunak, mert földi embernek sem könnyű. Kár, hogy nem meri ványára bízni a cipelését, de talán még nehezebb lesz használnia. Azaz, nem használni. Eszébe jutott Dáú. Umu vicsorogva ugrált a spirálisán és egy pillanatra elbátortalanodott. Szabad ilyen fegyverrel kimenni neki? De hús kell. Ez a törvény éppen olyan erős maradt, mintha Umu még mindig a vadászok népe között élne. Hát elhozza. Felnyitott a ványa hátát, és a vezérlést átkapcsolta a bioáramok rövid hullámú vevőjére. Minimális távolság három méter. Ez azt jelenti, ha ennél közelebb ványához a robot leáll. Maximális távolságnak elég ennek a tízszerese. Annál messzebb úgy sem kerülnek egymástól. Míg a robot hátával foglalatoskodott, nem volt semmi baj. De az a kapcsoló, ami újra életre kelti ványát, elől volt a mellén, amivel rajta feküdt. Az a sötét szürke. Nézni a saját hullámat, sőt, hozzá is érni, gondolta. Nem, Bínsz, ezt nem tudnád elképzelni. Igaz, Bínsz is már régen halott. Vajon elkészítette a saját reprogramját? De minek készítette volna el? Kiben élhetett volna tovább? Ez a gyávaság büntetése Bínsz. Behúnyta a szemét, keze végig siklotványa oldalám a melle felé. Nem érte el, le kellett érdelnie. Azután éppen, amikor újai végre kitapintották a kapcsolót, érezte, hogy valami száraz, papírszerű anyaghoz ér. Elöntötte az irtózás. Minden erejét össze kellett szedni, hogy ne kapja vissza a kezét. A kapcsoló halkan kattant. Behuny szemmel fölállt és hátrálni kezdett. Még csak neki nem ütközött az egyik széknek. Ha most elveszti az egyensúlyát, ványa újra elesik. Már túl volt a három méteren. Az ülés támlájába kapaszkodott és kinyitotta a szemét. Ványa állt. Jobb karja ugyanúgy behajlítva fogta a levegőt, ahogy a nő a támlát. Megkönnyebbülten nagyot fújt. Sikerült. Most ványa leviszi azt. a fülkébe, ahol Norman úgy megijesztette. Azután elindulnak. Nem. Ha ványa végzett ezzel a feladattal, leállítja. A sugárpisztolyt jobb, ha egyedül keresi meg. Fél óra múlva kiléptek az alsó légzsilipen. És ómú végtelenül boldog volt, hogy újra azt a levegőt szívhatja, amit egész életében megszokott. Sántasága ellenére legszívesebben futva indult volna neki a bozótnak, de még idejében megtorpant. Ványára vigyázni kell, és a sugárpisztoly is nehéz, még nehezebb, mint várta. A gyomra üres. Kifullad, mielőtt célhoz ér. Jobb lett volna egymás mellett menni, de akkor Ványa elé más akadályok kerülnek, és ez bonyolultabbá teszi a mozgást. Így Ványa előtte bandukolt, lassú, megfontolt mozdulatokkal. Mióta elhagyták a galatáját, Umu egyre kevésbé fért a bőrébe. Még az éjségről is megfeledkezett. Folyton arra gondolt, mi lenne, ha így sétálnának be a vadászok népének táborába. Ott azután... Ha ványa megjelenésétől nem futnának világgá, csak fölemeli a sugárpisztolyt. Nem. Umunak várnia kell. Elmennek majd a táborba. Többször is. Akár akarja Umu, akár nem. De nem most. Mire elérték a domtetőt, Jill elcsüggett. Fényes délelőtt van és ványa kibírhatatlanul lassan cammog. Ha meg gyorsabban mennek, akkor az csap, hogy minden vadat elijeszt. Testében több röfögő ereje szunnyad, a bokrok recsegbe törnek szét, ha egyszer megindul. Az is nagyon bosszantotta, hogy megint csak most, másfél kilométernél is messzebb a Galatájától jutott eszébe a sokkal egyszerűbb megoldás. A programozás a nagy vadak pusztítására a Galatája körül változatlanul érvényben van. Egyszerűen csak meg kellett volna nézni, hogy legutoljára mikor és milyen irányba küldött lézerimpulzust az agy, és egyenesen oda menni. Ott biztosan találna húst. De ő vadászni akart. Sugárpisztolyjal. Ó, halhatatlan! Vagyis inkább umuba átmentett, és umu ostobaságától is táplált romantika. Ha most visszamegy, Annyi időt veszít, hogy ma már nem tud újra nekiindulni. Szerencséje volt. És abban a pillanatban, ahogy meglátta a röfögőt, már tudta azt is, hogy ezt a szerencsét, anélkül, hogy szándékában lett volna, részben ő maga segítette elő. A kiküldött robotok megzavarták az őserdő álmos déli nyugalmát. Megjelenésük még a félelem frekvenciája nélkül is megrémítette lakóit. Ez a röfögő is nemrég még békésen búbiskolt valamelyik nagy fa árnyékában, de még valószínűbb, hogy a kellemesen langyos pocsolyák egyikéből ugrasztottak ki a célja felé igyekvő robot, mert oldala fény lett az iszapos víztől. Most tanácstalanul és dühösen forgolódott. Annak a soha nem látott valaminek semmi szaga nem volt. Már pedig a röfögőnek a szellőhorta illata legbiztosabb segítség. Fölvágta a fejét, hát ha mégis megérez valamit. Azután neki a legközelebbi bokornak, de az utolsó pillanatban megtorpant, és megint más irányt keresett. Jill lassan emelte rá a sugárpisztolyt. Igyekezett remegés nélkül tartani a nehéz fegyvert. A röfögő tovább forgolódott, a pisztoly csöve elég ügyetlenül próbálta követni. Azután Jill egyszerre elveszítette a türelmét. Ómó már olyan régóta ugrált követelőzve a spirálisán. Lenyomta a gombot, és végig a bozótnak azt a darabját, ahol a röfögő topogott. A húshegy engedelmesen összecsuklott, de Jill nem érzett semmiféle büszkeséget. Ványa a nagy lemezvágó ollóval ügyesen darabolta szét a röfögőt, pontosan olyan ügyesen, ahogyan ő mozgatta a kezét a levegőben. Úgy tervezte, hogy előbb azt, amit el akar vinni a röfögőből, Ványa a galatea cipeli. De annyira éhes volt, hogy félbehagyta ezt a munkát, és száraz a gyűjtetett a robottal. Emlékezett rám, milyen bonyolult és fáradtságos volt minden tűzgyújtás a nagy felhőszakadások után, és roppant fölényt érzett umuval szemben, mikor a sugárpisztoly tárcsáját a szükséges frekvenciára állította. Egy másodpercig sem kellett bekapcsolva tartania, és az összehordott ágakból ropogva nyújtóztak elő a lángok sárga nyelvei. Szájában összefutott a nyál. A falat, amit álmában nem érhetett el, az övé lesz, még néhány perc és beleharaphat. A hústványa tartotta a tűz fölé. Az ő karja emmél nagyobb hűre is érzéketlen volt. Ha nem minden gondolata az egyre kínzóbb éjség, a hasát fogja a nevetéstől. Képtelen látvány. Ványa, amint engedelmesen forgatja a lassan pörkülődő szeletet a lángok fölött. Azután végre éppen olyan lett, mint amilyennek ennek elképzelte. Halványpiros csíkokat izzadó, barna, Illatos gyönyörűség. Leállított a ványát. A hús forró volt. Sziszegve dobálta egyik tenyeréből a másikba. Piszkos tenyere a szétkenődött vértől még mocskosabb lett. Jill aggodalmasan gondolta higiénia alapvető körülményeire, de umul letorkolta. Mikor már nem kellett félnie, hogy összeégeti a száját, beleharapott. A csodálatos, álombeli íz szétáradt a nyelvén, és omú falt, falt alig megrágva a falatokat, mintha még most is attól félne, ha nem eszik elég gyorsan, valaki elveheti tőle. Morgott is hozzá, és ez Jill nagyon szégyelte.